Basi karibu katika shule ya Biblia leo tarehe Juni mwaka 2021 tumesomewa mistari 34 ya kitabu cha Mwanzo mlango wa 44 e, tumekuwa katika kitabu cha Mwanzo kwa jumla ya wiki 44 paka sasa eh e, wiki iliyopita tuliona mistari mingine kama hiyo 34 wa 43 wakisa hicho hicho kisa kimoja cha Yusufu aliyeuzwa na nduguze eh Yusufu alieuzwa na nduguze kwa wivu na sasa kwa sababu ya njaa ile iliyotokea akawa mkubwa eh, kwa kaza hizo kwa kwa alivyeweza kutafsiri ndoto za farao na nini na nini kwa hiyo akawa mfanywa mtu mkubwa kwa hiyo nduguze wamekuja kununua chakula hii ni safari ya pili Eh, safari ya kwanza walishakuja wakaondoka mara ya kwanza liwatia ndani kwa siku tatu akawa akabaki na na Simeon sasa sasa hizo ambaye Simeon lakini aliwalazimisha wamlete na nduguye kwa mamaye Benjamin mtoto wa Raheli ambaye kwa baba mmoja eh, japo hawa alizaliwa kwa baba mmoja lakini huyo alikuwa kwa baba na mama wote sasa Yusufu ana <coughs> anatumia mbinu hakikisha kwa kwamba Benjamini haondoki. Mkini anafutumia mbinu za kuwaleta karibu naye Said. Na huu mchezo unaanza ni mchezo mrefu hauishi. Ilianza kwenye mlango wa mbili mlango wa tatu Yaani ni kutegana tegana na kufungana na kuba, vitu kama hivyo. Na vyote ni kama mbinu mbinu tu. Ukiziangalia kwa nje unaweza ni vitu labda ambavyo sio vizuri ambavyo Yusufu anawafanyia ndugu zake. Lakini kuna ndani utagundua kwamba kuna makusudi ya Mungu ndani yake na somo la leo litaangazia taswira kama hiyo na kichwa cha somo la leo naweza nikasema eh ni kinasema kama ni kuna jumbe nyingi sana ndani ya sura nzima kama hii kutakuwa na mambo mengi ya kujifunza tutaona mengi pia lakini tutaona mambo nne lakini yote anaokea chini ya kichwa kikubwa kinachosema kwa nini Mungu huwa kama huonekana kuwa kama anachelewa. Kwa nini Mungu huonekana kuwa kama anachelewa vile? E, katika maisha yetu sisi wanadamu. Watu wengi hata wasio soma hata Biblia, wasioamini Yesu Kristo, huwa mara nyingi wanamtegemea Mungu. Eh, ana anafanya nini? ada atasema Mungu tu ataripa Mungu tu Mungu atafanya eh tunamtegemea Mungu lakini mara nyingi maisha yetu wanadamu tuyo wengi huwa tunaona kama vile Mungu haji wakati tulipo mtegemea Tashwira yake inaonekana leo eh? unaona kuna mzunguko mrefu wa Yusufu mpaka sasa hajajitambulisha kwa ndugu zake alishawajua tangia mlango wa 42 tuliona kwa bila shaka bila tashwifi kwenye mwanzo na 37 kitabu cha Yusufu alikuwa amebeba taswira ya Kristo. E, katika vitu vingi alizuzwa na ndugu zake, alichukiwa na wivu, alikunwa bila kosa na kila kitu alifungwa, vitu vingi tutu, e, Kwayo, tu tuliviona. na kadhalika. Kwa hiyo lakini bado hajajifunua. Wanaenda, wanarudi, sasa hivi wamewaachia warudi mara ya pili bado tu ni kama anawa anawaangalia angalia tu. Na sana anaendelea kuwaleeta katika hali kama ya majaribu. Anaweka hayo we... yote ni majaribwa. E, kwenye sura ya leo labda tukumbusane tulicho kisoma, wamekuja wa kununua chakula mara ya pili. Eh, baada ya kuwa babaru kwa kataa kata, lakini njai kamlazumisha. Sasa anawaambia, anawafanyia mambo mema mazuri. Anachukua pesa zao na tena kwenye mifuko yao. Manake anawapa chakula bure. Lakini humo anachukua kikombe anachonywea na anachotumia kutambua mambo cha utambuzi anaweza kusema kulingana na Biblia. Alafu anaweka kwenye gunia au mfuko wa Benjamini nduguye yule kwa, mama, kwa baba na mama. Kwa hiyo wanafika kule njiani. onoka yule aliyemfanyakazi aliyokuwa anmsaidia kufanya hivyo anasema nenda kwa wana, wanarudi sasa wana, wanakamata wanaa hapa mtu ambaye ataonekana na kikombe anasema mara ya kwanza tulipotokea hera tumefika kanani tumekurudishia Asema, sasa unategemea kweli tuibe tena wakati uwezo kwa na hata na imani na sisi anasema sasa wakamwapia ukasema yeyote atakayoonekana na kikombe cha cha bwana wako eh ase yani hatuna mashaka kabisa na maisha Hoja nyingine tukajifunza leo mara ya pili. Eh hoja ya pili. Mara na hiyo kubwa ya kwa nini Mungu anaonekana na chelewa? Kwa nini Mungu anasubiri tunaenda strip ya kwanza hajajito haja tunapitia kwenye tatizo la kwanza hajajitokeza. Tunapitia tatizo la pili hajajitokeza. Ya mkina tutakio kona kwenye mlango wa 45 mwanzeni pale nipatakapo jitokeza. Eh kwa nini anasubiri sana? E. hoja pitu pili toaiona pia inahusiana hiyo hatuhitaji nikosa kuwa hapa hapa ovyo E, hata kama unahisi hizi una huko una, sahihi unahitaji kuapa tutakuja ni hoja moja hapa na hoja nyingine kama mbili zitafuata baada hapa kani e. vitu vikubwa ni ndio maksudi ya Mungu kutuandikia e, kitabu hiki cha mazoe kwa muda miaka zaidi ya 6000 sasa eh bado hakijawahi kupotea vitu vyote vishapotea vifaa andiko miaka hata miaka 100 mia tu vishapotea lakini hiki e, ujume Mungu ameandika kwa maksudi yetu tujifunze kwa hiyo uh, emtu angalie tusome ile mistari eh tusome baadhi ya mistari tuone hii hoja inaanzia wapi sasa eh e, kwa mfano tusome msara kwanza mpaka asitanasema akamamrudia msimamizi wa nyumba yake akisema jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadi wawezavyo kuchukua utie na fedha na lakini mtu kinywani mwake kinywe magunia yake na kikombe changu, kikombe chake kile cha fedha ukitie kinywani magunia la yule mdogo pamoja na fedha za nafaka yake E, akafanya kama vile alivyoambia na Yusufu asubuhi alipokupa pamazuka Hawa watu wakapewa ruhusa wao na punda zao na walipotoka mjini wala hawajaendelea sana Yusufu akamwambia yule msimamizi wa nyumba yake ondoka wafuate watu hawa nawe uta, uta, upo, wapata. waambie kwa nini mmelipa mabaya kwa mema na kikombe hicho sicho anyhowacho bwana wangu na kadhalika kwa hiyo tunaona kwamba e, bado Yusufu hajitokeza. Taswira yake ni, ni, ni na, na, na huu ni muda mrefu. Eh, ni muda mrefu umetokea ume tangu wakutane naye lakini bado hajajidhihirisha. Eh Mungu katika utendaji wake, uhusiano wetu na Mungu wakati mwingine ni maisha kama haya. Unategemea angejitokeza. Unakuto, unajikuta mnaongea. Unaomba Eh, hao watu anaongea mara ngapi? Mara zote. Lakini na anafika simu fulani anaingia ndani analia. Eh, walipotokeza tu wakiwa na Benjamini aliwaacha pale akakimbia kalia alipomaliza akanaoa husa karudi. Lakini bado haja e, Mungu wakati wengine hajitokezi mara moja haraka haraka e, kwa sababu anatupa muda wa kuweza kuifikiria toba. Wa kuweza, kwanza kuna msemo duniani Nasema haraka haraka haina baraka. Miongoni mwaamisema Baba Mungu au tuseme eh, kanuna anasemea Mungu ni pamoja na kutokuwa na haraka katika mambo yake. Nadhani sababu kubwa pia ni kwamba Mungu huwa hana muda. Eh atakuwaepo milele. Wanadamu tukiishi tunaishi miaka michache. Eh lakini muda wa Mungu upo muda wote. Sasa wakati mwingine vizuri tujifunze kuishi karenda ya Mungu. Kwa sababu karenda yake ni muda ya mwingi tu daote. Bila kusema miaka 1000 kwa Mungu ni siku moja. Eh, kwetu miaka mitano tu kiasi. Ukisubiri miaka mitano Ndiyo sababu Mungu leo eh anawataka kwa sababu vijana ba eh, achukue muda wa mwaka miwili mitatu kuwa katika uchumba mjue mwenzake Kuwa katika uchumba sio kulala naye. Bana e, ni kumuona nae. ni mtu wa ibada. Ni mtu aliookoka ni mtu anayempenda Mungu ni mtu aliyeyeyeli tayari kuwa na familia leo hii watu wanaangalia makeup ambaye anaweza kaivaa leo kesho kaivua anaangalia skate anaangalia suluwali anaangalia alivyonyoa ndevu vichwa hivyo ni vya masaba chache lakini Mungu anatutaka tukae katika miaka katika muda tuweze ku, ku, kuweze kujuana ni, ni mfano tu wa jambo hilo lakini pia tuje hata katika maisha yetu na Mungu wetu hata katika mtu anataka leo aki labda alikuwa anaishi huko duniani akaokoka akaanza kumtumikia kumpenda Mungu anataka ki, siku ya kufika kanisani siku hiyo ajazwe na Roho Mtakatifu eti unasikia njoo siku hiyo siku hiyo anataka kujazwa na Roho Mtakatifu mwezi huo huo sija tayari amesha kuwa nini anaomba yani ana vitu vingi vyote amesha vitimiza Mungu mwenyewe hata hujamjua Biblia yenyewe hata hujasoma japo wengi anataka kata miaka 20 hajalo soma Biblia hawa kisoma anajua ana mistari yake mitatu wa kaliri, ya Mikaeli Zabulia shina tatu eh, anajua si anajua eh, eh naweza yote katika yeye eh, mtengu Na kwa hajui ni sura ngapi lakini anajua huaimo kwenye basi huo ndiyo mkristo wa miaka kumi lakini anataka Mungu aje mkamilifu kwa kila kitu hapana Mungu anataka kuangalia Yusufu anaangalia hivi nitakapokuwa nakutana na hao ndugu zangu ni yupi ambaye tutakuwa tu tunawasiliana ni nani ambaye atakua kiongozi niani nitampa ujumbe ampelekee babaangu anaanza kujitokeza yuda hajitokezi eh, lawi hajitokezi eh, ruben mtoto wa kwanza na nini kwa hiyo ule muda unaendelea kuwapa kujuana wanaendelea kumzoea ndugu yao eh? kwa hiyo hata lakini pia Makusudi ya Mungu ni ili kusudi ajitwalie taifa lakini angalia mchakato unavyokuwa mrem. Ninakuomba wewe unaisikiliza. Wewe ulioko hapa na yeye eh, tutaanafuatia kutokana na mada mimi naye ongea pia. Tuwe na tabia ya kumjua Mungu wetu. Mungu eh hacherewi wala hawahi. Huo so, mstari haumwapo kwenye Biblia lakini kuna mwingine kama huo. Em tuende katika kitabu cha eh katika kitabu cha eh, Petro, Petro wa pili. Mlango ule wa wa tatu. Petro wa pili tatu. tujifunze maneno na Mungu tujue Mungu anafanyaje kazi. Eh? Nikiwaambia Mungu achelewora hawai wakati aimo kwenye Biblia si, si, si, hakuna eh garantie kwamba ni maneno kwani ndivyo Mungu anafanya kazi. Lakini neno la Mungu ndilo likitueleza kwamba Mungu anafanya kazi hivyo basi tutajua ndivyo Mungu anavyofanya kazi kwa sababu amelisema katika neno lake Petro wa 2:3 mwangu wa mwisho wa Petro wa pili, eh tumesali so, ule wa 9 anasema hivi. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Kama wengine wanavyodhani kukawia. Bali huvumilia kwenu maana hapeni mtu yeyote apotee bali wote waifikirie toba. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. E, kama vile wanavyofikiria wengine. Yaani manake wanadamu wanavyofikiria, Ma, wanavyoona, wanavyodhani. Ni ngoma Mungu anakawia kawi. Lakini mtu anasema Mungu hakawii na hapo tutakapodhari kwa maana makusudi yake ni kutupa muda ili kusudiwe kupona ili kusudiwe e, unajua hata mtu akikwambia kufanya maamuzi makubwa usiwahi kuamua subiri mwambie mnipe siku nyingine nipe na mwezi nipe muda e, lakini leo hii wanakutana klabu kesho wametangaza uchumba wamemaliza Hee kitu cha ajabu sana kitu cha ajabu sana. Eh kwa hiyo tumemwona kanuni imetume katika kitabu cha wa, Warumi mlango ule wa pili tukao kwenye Petro wa pili tende kushoto zaidi baada ya matendo ya mtume pale kuna kina kitabu cha Warumi Warumi mlango ule wa kile mzali ule wa nne Biblia nasema Warumi mbili Nne anasema hivi Anasema au mwadharau wingi Wawema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake Usu, usijua kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu Haya kule kustahili kwa Mungu kustahimili kusubiri kwa Mungu inaonekana kama mna udhalau ni rais hata kuanza kumsema maneno sema Mungu Mungu mwenyewe halipo leo hii wa, kuna wanadamu wenyewe nasema ni hakishi uwepo wa na hata ukisoma kwenye Petro ya kwanza ya pili hapa tupotoka. Muktadha wa somo sio katika Mungu kumsubiri tu kwamba hapana. Ni ni watu waliokuwa na hoja nasema kupa wapi? Ku, ku, mungu huyo anayekuja anakuja lini? Alisema si utakuja asiji nampinga kisho yuko wapi? Eh? Alisema kutakuepo nadhiki kuu iko wapi? He mtonye tushibitishie eh? kwa usahihi. Eh. Anasema msidhani kama Mungu anafanya hivyo kana kwamba hajui, anampaba hapana ana Mungu ni utendaji wake kutupa muda ili kusudi tuweze kufikiria wema wake kufikiria e, toba yake. Na yanasema tusije tukadharau kustahimili kwa Mungu. Na kusema hii hoja ni nzuri sana tu ndio lakini inashikanaje na maandiko yale? Inashikana na maandiko yale. Na nimesha ngoja tena. Tunaona Yusufu mwenye taswira ya Kristo Ha, ha, hawahi kufanya mambo wanaenda wanarudi wanaenda wana, okay. of course hatufanyi mambo muda wote kwamba lazima tusubirishe mambo bila sababu hapana kuna wakati wa kufanya jambo na kuna wakati wa kusubiri eh, kuna vitu vingine vya kufanya haraka pia eh kwa ukisikia habari za wokovu chagu amua leo amen isaaya eh, ni leo leo eh lakini linapokuja kwenye masuala ya maisha yetu labda mtu anataka ku Chagua mwenye labda anataka kufanya ku, ku, jambo lolote kubwa ni vizuri liwe na ndanda ndani eh au hata ndani yaabaya ndoa watu wamegombana wengine wamemiambia tumegombana nilia ni, ni taraka yangu mara moja yaani wanagomana siku moja tayari wa da, na taraka pale pale ni yani, maisha ya na ukristo kabisa kabisa kuna mpuzi mmoja anamskianga moja si la cho si Joey Scria simshauri wake na mmoja, isikria, uli wakina, wanawake. Ni anawambia oh, akikua angalia tu usoni vibaya vibaya ujue moyoni hakupendi We omba taraka mapema asije akakuua. Ndio ndicho anachowafundisha gaudu zake. Ni shetani anaongea kwa kinywa cha mwanadada. Eh wanatutaka Vumilivu. Eh by the way ngombe niseme kitu kimoja katika kinachohusu mambo ya ndoa. Kbiblia soma vizuri. Eh uvumilivu hujenga ndoa zaidi ya upendo. Na ndicho Mungu anachokidai. Kuvumilia ni kiungo kikubwa cha ndoa kuliko cha upendo. Bana nadhani kwamba nimetafsiri Biblia vibaya. Lakini ukienda kwa makanisa yao duniani kwenye mwendokasi, wataambia ni kinyume. Bana. Eh. Eh. Na Mungu anatutoi sana kuwa wumilivu, kwa wavumilivu kwa sababu ndiyo tabia ya Mungu. Emmsome katika kitabu cha um, eh somo ile ya uvumilivu wetu ambayo ni taswila ya Mungu wetu anavyotenda kazi. Ambayo kwa somo la leo tumeliona ni tabia ya tabia ya Yusufu e, inatakiwa liwe sehemu ya maisha yetu na sisi kwa Kristo. Na wewe unayenisikia, ni, ni vizuri tunaposikia maneno yale kwenye, kwenye Biblia na kwa uthibitisho mkubwa wa maneno kama huu basi tusifanye migumu mioyo yetu eh fanye migumu mioyo yetu eh zaburi ya shina vipindi nasema mstari wa mwisho kabisa wa zaburi ya shina saba mstari wa 14 nasema sema, sema umngoje bwana uwe hodari Pige moyo ukonde na umngoje bwana kungoja Uge nyingine ni Kiswahili cha kawaida ni kusubiri kusubiri Kinazaa neno subira Uvumilivu ushtahimili. Yeah. Hata vitu vya kawaida, mfano hata ma, vitu kama kazi. Kuna kazi nyingine una uwezo ukapewa kazi usipovumilia, mta nataka asi take kazi ni awe tayari afike anapandishwa na cheo hapo hapo. Anapewa na ofisi, yamkini anakuwa ndo bosi hapo hapo yana rafika tu. Yeah. Hata kazi Watu wengi wanaokwenda vizuri kwenye kazi zao ni watu waliovumilia. Wakati mwingine yuko tayari kufanya kazi chini ya bosi fulani mpaka atakapokuja yule bosa katoka naye akachukua nafasi yake. Kwa uvumilivu. Lakini mwingine anaweza kaenda hapa anaafika ana, ana, ana pale anataka achukue hiyo nafasi. Wewe ndio umefika umekaribishwa. Eh, na mambo mengi mengi mengine. Tueleke katika ile somo na mhimili mkubwa sana lakini naomba na, na, nisome tu same chache. Ni ni, ni, ni Hame. Eh tutusome katika kitabu cha misali mi mlango wa 19 mstari wa 2. Chukua kwenye zaburi nenda kushoto, e, nenda kulia samani, nenda kulia mithali mlango wa 19 na sehemu nyingine tutasoma sehemu mbili tutafunga sura hii au oh, hoja hii. Misali mlango wa 19 mstari ule wa wa pili anasema nini? Tena si vizuri mstari 19 wa 2 Tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa naye afanyaye haraka kwa miguu hutenda dhambi Kimsingi mtu anaenda haraka haraka kimshinji ni mtu ambaye yuko katika hali ya dhambi Haraka ya mambo mama Ninapokuja kwenye habari ya kumtumikia Mungu Mungu anataka tumtumikie siku hiyo hiyo awe inawezekani unazo usemtunike usi, kwa kioo chako vivina kunogea mungu kuna hitaji kukua ndani yake lakini tujitoe haraka iwezekanavyo zipo oh. kuja kwenye masuala ya maumivu na njia asemwa mtu anayeenda haraka haraka na miguu yake hutenda dhambi sasa unaweza kushangaa watu wanapenda shasha eh? Eh? na hii sio kila jambo hata ongelee labda unapotembea barabarani utoke hapa unasema ngoja tembee tu polepole ndo ndo niko sahihi hapana haongelee miguu ya kwenda sehemu E, anaongelea mienendo, tendaji, wendaji wa mambo. E, mithari Mithali 25:8 anasema Mithali 25 kwa kwenye Mithali 19. zaidi, 25 anasema hivi, usitoke nje kwa haraka ili kuyashindania, usije ukafosa kujua la kutenda hatimaye. Eh? Alikuwa anaangalia tu mtu anapokuwa anashindana shindana na jirani zake. Eh unaenda lokta bei jirani yako amechukua kitu amemwaga maji kwako. Haraka haraka unambania. Wewe wewe sasa. Unajua kuona majirani unakunywa ukakuta amekumwagia maji machafu mbele ya nyumba yako. Na wewe unapandishia hapo hapo. Anasema pana usishindane na jirani yako haraka baadaye utakosa cha kusema. Wewe utapunzwa. Hadi mingi inapita tu. Amina tumelala. Hayo mbona. Tuelelee. Twende kwenye hoja yetu. Tureje katika kitabu cha mwanzo tena msuru 44. Tusome mstari wa tisa mpaka wa 13. Na tutaona hoja inayosema hii ni hoja straightforward ya, ya moja kwa moja ni ya wazuuazi ambayo nayo imewashinda pia na wakristo. Imewashinda. Unajua tunashindwa na vitu vikubwa na vitu vidogo ndage kwamba nimeshindwa kusoma Biblia nikaielewa vizuri naweza kidogo inahitaji subira vile vile lakini mtu ambaye unamfuta fundisho kama hili la Yesu alisema moja kwa moja yaani lazima kila kitu chake akiweke juu yake awekene kweli uli yaani mstari wa kwa hiyo hoja hapi nasema epoka kuwapa hata hata kuwa, hata kama una epoka tu kuwapa hata kama una uhakika. Emtu anasema kuanzia mstari wa tisa mpaka kumina, tatu anasema mwang'o ule wa 44 9 anasema atakayonekana kuwa anacho kikombe eh narudia tena atakayonekana kuwa nacho miongoni mwa watumwa wako na afe na sisi nasi tutakuwa watumwa wa bwana yao wangu wow. akasema basi na iwe hivyo kama mlivyosema mtu atakayonekana kuwa nacho atakuwa mtumwa wangu na ninyi mtakuwa hamna hatia wakafanya haraka wakashuka kila mtu gunia lake na kufungua kila mtu gunia lake naye akatafuta akaanza kwa mtu wa kwanza na kuishia kwa mdogo kikombe kikaonekana katika gunia la Benjamin sasa huko nyuma ameshaji apewa sema jamani huyu mtu Hatiure gari tukuramba nakombe chako. Yusufu eh ase. Yaani usijiulize mnabikata tushingo. Hawajaka sawa kikombe kinoonekana kwa nani? Kwa Benjamin. Mdogo. Jaya, likibar, kwa mdogo hapo. Je, alikiiba au hakija kiba? ni nini? Hata kama una Hata kama umesingiziwa Unaweza ukashingiziwa? Benjamin hapa kashingiziwa lakini hakutakiwa kuapa. Eh? Hawakutakiwa kuapizana. E, nifundisho ni fundisho la Mungu. Naomba niseme pia hata mbele za Mungu tusiape. Lakini pia sehemu nyingine kitu kingine si kosa kum, kumthibitishia Mungu kwamba kuna kitu tutafanya au mbele za Mungu lakini hatuhitaji kudhibitisha kwa hatu kuapa. Eh tutaambiwa Kristo atatuamia katika kitabu cha e, na kabla sienda huko naomba niseme watu wengi utakaoonda wana tabia ya kuapa apa Yaani mkaongea tu kidogo ukamtia doubt kidogo kaona anakuja haraka hapa Taswira yake mara nyingi huwa ni mtu ambaye si umaaminifu. Mtu mwenye asili ya kusema kweli huwa anasema tu ne, ne ile nafsi yake inathibitisha. Lakini unataka uh, ah lala, haraka haraka na hapa Huyo haraka haraka ukiwezekana ukitaka tu mtie doubt. Eh. Eh ndio katika kitabu cha Mathayo nango ileo tano sura ileo 33, kurejea Mathayo 5:33 Matayo Mathayo 33 anasema. Hii ni Yesu akisema kinywani, kwa hiyo ukisikia kitu anakisema Biblia ikisema yes tunafanya. Na zaidi sana akisema Kristo mwenyewe. Mathayo 5:33 bila anasema tena msikia watu wa kale walivyowaambiwa usizuri siji biblia yako ya Kiswahili nyingine mna hii so Kiswahili scripture tulichozoea lakini ukisoma kwenye King James manake usiyape eh ila mtimizie bwana nyapo zako kwamba hutakiwi kuapa lakini una la ukiapa mtimizie bwana ni zamani walikuwa nasema ndio tofauti agano ya kadagaro la kale daro la kale ilikuwa na tabia ya kuapishana eh lakini mimi nawaambia ni usikie akisema lakini maana nimebadilisha sasa e, kuna watu wengine wanakwambia e, Yesu alikuja kubadilisha agano ni kweli hakuja kubadilisha alikuja kulitimiza. Huko ndo kulitimiza sasa. Eh anasema lakini mimi nawaambia usiape kabisa wala kwa mbinguni kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu wala kwa nchi kwa maana ndio mahali pa kuwekea miguu yake wala kwa Yerusalemu kwa maana Ndiyo mji wa mfalme mkuu Yerusalemu ndio Kristo atakapotawala kidokea atukubali subiri fanye nini wakae mashoga humo wauane wafanye nini lakini ndipo kitu cha mfalme mkuu wala usiape kwa kichwa chako maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi Bali maneno yako yawe ndio ndio sio sio kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwavu Jamani naomba huu ujumbe utufikie Tabia ya kuwa na ndio iwe ndio sio isiwe, sio Lakini pia kuna watu wengine ndio yeye ndio yake sio na sio yake ndio. Lakini bado anataka kulazimisha umwamini hivo hivo tu. Na hiyo sio sahihi. Mtu anayeaminika ni yule mtu ambaye ana anaaminika siku zote. Mtu mwingine mjua ni muongo ni mtaja mtanja ni, ni ni tapeli tapeli wezi lakini anawambia anataka aaminike hionayo wa kweli tunaweza tusimlazimishe lakini huwezi kumlazimisha mtu moyoni kutokumwamini mtu kwa kumwamini mtu hata kama haaminiki lakini kwa kadiri tunavyowezekana kwa kadiri tunavyo tukiyaishi maisha ya Kristo ya kweli tunajukumu la kuwa watu wenye asili ya kuwa wa kweli wakristo wengi hiyo tabia hawana. Yaani mwingine hata anadanganya bila sababu tu ya msingi. Anasema anasema tu uongo bila hata kuwa na faida nao. Unajua kuna mazingira mengine unaweza kudanganya ili kusudi upone. Eh? Unaweza kudanganya kusudi upone. Daudi alikuwa alikuwa anadanganyanya kusudi ampone Sauli eh na nini? Lakini na huo uongo Mungu akatongena na usamehe. Lakini na sababu na juu yake tukauwekea viapo. Kuna mtu mwingine unakuta hata kama anasema kweli ana hapo kwa kichwa cha mtoto wake. Hamjikusikia? Hey. Mtoto wangu kwa kwanza ndio huyu hakika. Mm. Ni maisha ya jambuachop. Ni maisha ya kimtaalimtaarifire vire vire. Sio maisha ya Kristo. Eh? Na mimi binafsi hapa nilipo baadhi ya watu wao usiada. Wao wakati mwingine tunashindwa kuelewana lugha kwa sababu huasipendi hali ya kuapiza na yani bila hata kusoma maandiko Inataka ikisema neno liwe ndio hivyo hivyo na ndivyo Kristo anasema kwamba ndio yako imaanisha kwamba ni ndio kweli sio ile ndio yako kumbe ni sio kimya kimya au nyuma ya pazia eh kwa hiyo tu uh, by the way mtu ambaye anaaminika hahitaji kuapa sana eh mtu mwenye kuaminika hahitaji kuapa sana na vile vile na kwa nini ngoja nikutie nguvu pia nikutie moyo kama ukiwambia watu ukaona wamekataa kuamini tautu waona wiki ijayo ukijazo wiki tumuona Maria Magdalena anaenda na Biblia Petro Yesu Kristo alifufuzwa hapa na ipo huko. Wewe mwanamke gari unatuletea habari za uongo wewe sisi mjibaba tuna taarifa wewe unatuletea uongo. Kristo kavuka sangapi wewe? Toka. Naamini watakuwa ni mshangaza <laughs> Lakini sio lazima watu uhitaji hu usipoaminika uhitaji kuongezea via hapo ili kusudi uaminike hata aviongeze chochote. Kuambia watu wasipowashipoamini basi wewe songa mbele tu. Amina. Songa mbele tu. Kwa ngati mwingine kuna vitu na kuhubiri hapa na shambuliwa na tukadwa. Na pingwa sana wasirudi nyuma kwanza kumthibitishia na songa mbele na kuhubiri kitu kingine. Amina. Tutakutoe hivyo huhitaji kutumia nguvu sana kwa kovisi watu kuwathibitishia watu. Bana kama ndiyo ni ndiyo na, na sio sio basi hiyo imetosha. Na ndio Kristo dio kwa alikuwa anafanya. Alikuwa anawaambia kitu akiona watu wamwambia nasema okay mimi nasongaambia naenda sehemu nyingine. Eh? Eh? Na na, na, na, na na naomba nisonge mbele kidogo lakini nikusema vitu viili kuhusu mambo ya tabia za wanadamu wa, wa, wa kwa ujumla sisi wa Kristo zaidi sana eh, eh, uh, uh, mtu mtu mwenye tabia ya kutokuaminika kwenye mwenye uongo uongo ndiye mpenzi wa kutaka kuaminika sana na ndiye anayetumia eh, viapo kulazimisha kuaminika mtu Mwenye tabia ya ya kusengenya sengenya ndiye mtu asiyependa kusengenya. Yaani anakuwa mkali sana akikuta amesengenya. Mtu mwenye tabia ya ya upereleza uperelezi mambo ya watu unakuta unyewe mtu anaweza kukaa hapa akajua vitu vyote vinaenda kwenye nyumba zote za mtaani. Yee yeah, huyo huyo mmoja. Amina huyo akigundua na yeye watu kuna watu wamempeleza vitu vyake vimejulikana anakuwa mkali kama nyoni. eh ndio nikasema hoja kwamba yule mtu unayemwona anaependa sana kuwa mbele katika kuapa hapa ndiye mtu ambaye kwa asili ni muombe kwa hiyo hiyo ni kanuniimekupa toka nayo hapa ifanye kazi kishinayo itusaidie ukiona mtu unataka kuingia katika pakubaliano au wakati mwingine labda nataka kuishi naye minere na minere na lakini ukamwona ni mtu mwenye kutaka kulazimisha kuamini kaaminika haraka haraka na, na wakati mwingine kuongezea hata na viapo viapo ujue huyo sio mkweli Kwa asili eh ndio kanuni ilivyo eh na eh watu ambao wenye tabia ya ushiriki na ushirikina kwa mfano Yaani vitu vyake inatumia ushiriki, kinaatumia nini? Au anatega watu madawa na Ndiye mwoga wa kutegwa dawa hatari sana. Yaani mtu mwenye uchawi uchawi anaogopa wachawi kuliko wote. Amen. Mwoga kwa sisi. hapa, unenda watu hata ukifika hata kwa mchawi mkasalimiana gini yai mpaka akutane na mchawi wake ndiye anao kaka naye. Lakini wa wengi a anaogopa. vile vile katika hizo nini nasoma kisikolojia tu pia. Eh, tutaendelea katika kitabu cha Waamuzi, mlango ule wa 10, mstari ule wa Waamuzi 10. Eh, lazima tujue kuichakata Biblia yetu. Eh, so far tumeshaizunguka Biblia. Eh, na bado zaidi tunajifunza. Tuko katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi, eh, Waamuzi lango ule wa. Eh, eh wakati dakika tafuta Waamuzi ngoje niseme kitu kimoja hapa ngani ndo tafuta omuzi mlango wa 10 eh ndo tafuta habari za efta efta au efta eh ni, kuna mtu mmoja ameenda kwenye unasoma leo binafiki ni mlango wa 43 wa wiki iliyopita nikaona ameenda amecomment anasema eh wewe usiji nani si ni wewe bwana si mtumishi em eh, nenda katafutie kazi nyingine hii ya kuhubiri imeshakushinda Eh. <laughs> eh, yani inaonekana vitu ninavyohubiri havifaanani. Hakuna Kristo, hakuna neno la Mungu. Unaongea si uongo na upuuzi na nini na nini. Sasa kama angekuwa ni mtu mwenye ukatishana tabaa, ningeweka kujisikia ukatata tabaa, lakini labda hata kumthibitia wala sikumthibitishia. Amen. tu aendelee hivyo. Wala isitajie kumwambia umeona misali yote kwamba ni mbele orodha ya neno la Mungu nilo kuhubiri. Ah, huo. Eh sina kabisa. Eh sina hata kidogo. Huo ndio sina. Kitabu cha Muzi mlango ule wa 10. Eh, kwa hiyo amenishauri kwamba nikatafute okay. shamba eh, ki, si, watu sio kwa nini wana dharau kilimo. shamba sina jembe nikalim, sawa? Kwa nini kwa nini na ubili kuna ubaga gani? Hapa ubaga. Eh. eh. ni ile kusudi kutukanana tu. Wamuzi Muzi mm. mlango ule wa 10 mstari wa 30. Biblia nasema Wazuluzi kumi eh Wazuluzi kumihaina. Haina sera siyo. Tafika nitayaangalia nita, nita hivyo eh. Anasema uh, tu, tu, tuende mlango wa kumi na moja Anasema hivi. Na Yefta akamwekea bwana na adhili akasema kwamba na mziki kwamba wewe utawatia wana wa amoni mkononi mwangu kweli ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki hapo nitakaporudi eh, na amani kutoka kwa hawa wana wa amoni kitu hicho kitakuwa ni cha bwana nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa yafatan ni, ni mwamuzi kwa ajili kwa niaba ya taifa la Israeli anaenda kupigana na wana wa Hamon lakini kwa sababu wana wa Hamon walikuwa na nguvu na nini akaona aende kwa Nadhiri na vyapo anambia bwana yani kama nikarudi ama na ushindi nitahakikisha kwamba kila kitu kitakachotokeza ndani ya nyumba yao kunilaki chochote kile nitakiweka kwenye kiwe sadaka kuteketezwa kwa ajili yao hem tuende mbele tuone kilichotokeza sasa eh tuende eh msali tulikuwa kwenye 30 tutaenda 34 Biblia inasema kisha akafika Mispa nyumbani mwake na tazama binti yake akamtokea kumlaki na matali na machezo naye alikuwa ni mwana wa pekee hakuwa na mwingine mwana wa binti e, mwa, e, mwana wala binti ila yeye unaona kinachotokea kuja kumlaki ni nini ni mwanae wa pekee binti yake wa pekee na alishawapiya Mungu kwamba kita hicho kiapo kilikuwa kuna sababu ya kuwapa namna hiyo kwanza Baba bara, alikuwa kwa mba wana, kuwa pa kitu kingine chototi kile. Chototi kile, lakini unaona Mungu anatuonyesha kwamba hataki tuwape. Na anatupa mfano wa, ki, wa, wa Mtu anaye hapa kunatokea kitu kibaya na inaonekana ukisoma hii sura ba, mpaka mwisho, huyo mtoto ebidi alikuja kuchoa kuuwa. Teketevu, kwa sababu tayari neno wa Mungu liko na mdai mtu kisha pia Mungu lazima utimize bila kujali Eh na sio Mungu tu na mwanadamu kisha weka nadhiri zote zote na lazima uzitimie. Na hii ni leo. Na ni nadhiri kubwa ya kwanza leo hii habari Mungu anatutaka tuwe na nadhiri. Ni nadhiri ya ndoa. Inatakiwa itimizwe isipokuwa tu kama kuna kifo. Ndio inavunja. Lakini leo hii mtu anaenda mbele anakuambia Bwana sije ni tampenda siji katika shida na raha. Siji na nini na nini? kesho tu yake jioni kile kiapo hakipo hakifanye tena kazi milele. huo ni unafiki mkubwa kiasi gani mbele ya kitu kinaitwa madhabahu ya Kristo alafu tuje hapa tuanze kusema kucheka na kufurahi tukatomtukana Mungu hebu angalia ninaadhini ngapi za ndoa zinavunjwa vunjwa vunjwa vunjwa rokanya kwa kila dakika vingine yengine Yengi, tu karibu zote sasa hivi Hey, mungu wadaika ile somo hiyo shuti tujifunze. Eh. Hey. Petro alimwambia siitai kwenda kwa Petro alimwambia Yesu kisoma kwenye Marko 14. Nema pia asema bwana hata kama wengine wote watakuacha mimi peke yake nitapaka wewe. Hey, eh, Petro Yesu. Lakini zilipofika kwenye tabu zile, hey. Petro alikuwa aanza kujificha, kimbia. Eh, hey, akakimbia haraka sana. Mungu alikuwa yeah. anataka kuonyesha kwamba wewe utapaja wakati una uwezo wa kutunza nyapo zako. E, lakini jukumu pia la kumthibitishamu um, um, mungu, mungu. Haina ubaya Mungu, ninauma nikitoka katika kitanda changu cha mauti na ugonjwa huu, ni mimi nitakuwa na ku, kuwapi? E, ni, nipe uzima, nipe uhai, niutumie mwili wangu kwa ajili ya kufanya kazi yako. E, hakuna ubaya kumwambia Mungu sababu ya kukutumia ya, ya, ya kuwekeza katika maisha yangu na yako ile vile. Kwa hiyo lakini tusii katika kuapa. Tureje <tose> katika hoja nyingine hoja ya tatu. na kwa kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 31 ni kipande kirefu kwa hiyo nitakieleza tu eh inayosema hoja ya tatu unasema kauli njema hasa tunapokuwa kwenye makosa na kauli njema hasa tunapokuwa upande wa ukosaji na hata kama tumekosea vile vile japo mtu akikosewa anaweza kawa na haki ya kulalamika na kupiga kelele lakini hasa tunapokuwa kwenye yule shagundua Ulishagundua mtu ambaye ndio mkosaji ndio anakuwa mpiga kelele wa kwanza. Kwa bado hata kama kuna majirani wawili haraka haraka unaweza ukawa na uhaki kabisa. Ukakuta wanagombania mipaka, yule mwona ni mpiga kelele sana Anafanya nini anampiga kelele? Ujue ndiye kaiba mpaka mwenzake. Kwenye Biblia unasoma Selemani alipokuwa eh, anatawala mwazoni kabla haja kuna wanawake wawili, njai ilipiga sana ragata kitarja cha chao wa kwanza eh ambaye anaeleza ma, maisha ya Selemani wakafika waka sema na akaanza kuwatokosa watoto wao sasa wanawake wawili walikuwa nakapa pamoja wakakubaliana wakamtokosa mtoto wa kwanza kwa mtoto wa mmoja wao wakamla kwenye biblia hiyo hivi tuliko kwenye biblia watu hawatakusikia lakini hivyo maneno akasoma walipomaliza wakamla sasa wameshajanja ikaendelea chakula kimeisha cha mtoto aliyemla wa mmoja wao sasa yule apita kumwambia sasa tu tunadarini tunatakiwa tumle wa pili eh yule wa pili akakataa kupeleka mtoto wake lazima mbona tulishakula kwanza eh ikabidi sasa wakaanza kushindana shindana inabidi kesi ifike eh kwa mfano na kuna kesi nyingine naye inafanana hiyo walikuwa ni watu wanakaa pamoja wana watoto wawili mmoja akawa amekufa eh mwingine ni mzima kesi hizo hizo hizo zinafanana waya niseme ya pili zaidi wana ni wamama wawili mmoja na mtoto na mwingine na mtoto wote ni wachanga mmoja amekufa mwingine mzima sasa huyu kesi zote hizo zina tunaenda kwa mfalme mwenye aliyemuomba Mungu hekima na Mungu akampa hekima kaweza kuiamua ile kesi emme tu tu kusoma hiyo kitabu kwanza kwenye somo yule mwenye mtoto aliyekufa anasema huyu mtoto aliyekufa ni wakwako huyu mzima ni wakwako yule mwingine anasema hapana huyu wakwangu kwangu ndio sasa ikabidi waende kwa serikali na akakosa tajari kwa hana DNA ya kuwapima Leo ndio labda ungeenda ungeiswali kwenye maabara mkembi mkuu wa taifa. Sasa ulikuwa haipi. Sema mara akatumia hekima ya Mungu ndio inajibu zaidi kuliko hata mama. Bana zinakosea hata watu wengine. Na ende ikakosea ikakupa majibu kwamba e, papai inauma corona kumbe aliye. Eh sio majibu yote yanayotoka maabara ni ya kweli. Unaweza kwaambia unauma kesho isiku tu kumbe hata hu vipimo tu vya kipuuzi. E. Mungu ndio mwenye hekima tu pekee yake. Mwenza kujua kweli. Sema baada sasa tutafanya hivi. Huyu mtoto aliyekufa tumwache tu shugulike nayo mzima ambaye mnashindania yeye. Huyu mzima tutachukua e, msumenu, tumkate nusu katikati. Huyu nusu uchukue wewe na nusu uchukue wewe. Ah, unafikiri jibu likwani? Unaweza li, alihitaji hata kuelezwwa. Ku, ku, Unahitaji hata ulisoma, utajua majibu. Yule mama mwenye mtoto mzima akasema pana. Mimi oy mtoto u mama achukue huyo mimi mzima kata. Yule akasema bana kata kabisa. Tenda kufaruku kwa safi kabisa. Yaani yani, haki bin haki 50 kwa hamsini. Ni nasema bana chukua mia kwa mia mimi nitabaki tu nipe huyo aliyekufa. Selemana, mara akasema chukua mtoto mzima mpe huyu. ambaye amekataa ndiye ndiye mama. Hekima ya Mungu. Sasa tunacho tunacho yefunza hapa tunajifunza kauli kauli njema tunapokuwa hasa kwenye ukosaji tutamwona tuna entropy en, msaidia wa 18 tunamwona wameesha yu, akina yuda walishakosea tangia wanamuza na wakati wako misri walikuwa wanajihisi kama kuna hatia wanayo wanajua ni wakosaji wale kila wote ni wakosaji kazi yetu pia tunapokosea tushuke mbele za Mungu unajua kuna watu wengine ambao Mungu hata kushuka mbele za Mungu na kumlilia tena Mungu nisamehe au unaendelea kuomba maombi yako ya kawaida yenu mmemkosea Mungu unaendelea na maombi yako ya kawaida ya kutaka baraka zake na nini kwanza anza kusabisha na Mungu pale ulipopotea eh e, tushuke tulie tuombeleze eh na na mambo kama hayo hebu tusome Isaya 18 tuangalie Yuda anajua kosalao. Kusala, anasema ndipo Yuda akakaribia, akamkaribia, akasema tafadhali bwana wangu. Unasikia haya maneno? Ta, karibia. Anasema tafadhali, anatumia neno bwana wangu. Mtumwa wako Anajita mtumba, eh? Na aseme neno moja masikioni mwa bwana wangu anaendea kumpa cheo. Wala hasira yako isiwak isimwakie mtumwa wako anajita tena mtuma. Eh? wako baada wewe uu, kama farao unamuinua na kumpa cheo yale yaani yani wewe ni bosi eh anatime nyingine hakina ubaya kumwambia bosi wetu kama ni bosi ni vizuri eh kila kila jambo na wakati wake eh wewe bwana wangu anamwambia maneno mazuri anamkumbusha sihitaji kwenda huko hokote. Emtu ende wa 20 kwa mfano, misali mingine. Eh na nafikiri na sita ni, hata nikirudia lakini nafikiri tunaendelea Anajieleza vizuri wakati ameshuka, wakati ana anaonyesha ana, ana kwamba hadai haki. Unajua kuna watu wengine wanataka wamegombana wanafanya nini? Hata yule mgomvi naye yuko anaongea akidai haki pale pale. Eh na leo hii dunia inataka kusuruhisha mambo msingi wa usuluhisho wa dunia ni kitu kinaitwa hamsini kwa hamsini Wewe, Kubali ukubali makosa hamsini kuchukua haki hamsini Na huyu na huyu hapo hakuna usuruhisha Hapa mwenye upande wa makosa umeshuka, umekubali makosa. Eh? Mustaari wa 20 kwa mfano anasema anamhamia tuka kuambia wewe bwana wangu naona cheo anayenda yani kila sehemu tunaye baba ndaye ni mzee na maana waoze wake ni mdogo na ndugu amekufa ame eh, amebaki yeye pekee pekee anajenga na hoja wakati mwingine mtu anataka kitu afu ajenge hoja ajenge hoja eh hivi unajua kuna watu wajua hata kukopa anakuja anamwambia na, na, nataka hela fulani nataka He. Unajua hata ukienda benki kukopa hela wewe unatakiwa ueleze hiyo hela unaenda kuitumia nini. Hela yao utakulipa na nalipa na, na, na, juu yake. Lakini wakati wao wanataka ueleze ile hela unaenda kuitumia kufanya nini. Sio kusema nataka. He. Kauli njema jamani somo la somo kipengele hiki tujifunze. Na hapa hakuna mtala. Na niongeze ni pia kauli njema. Unajua kuna vitu ambavyo for example hali ya ukali na kudhibiti makosa ni kitu Mungu amekiumba ndani ya mwanaume ni jukumu hata ndani ya viumbe vya kiume tu pingine eh kuweka bweka ma, ma, ma, masimba ma, kidume ya kidume yanakoeka zaidi na nini lakini sisi sio wanyama hii hali ya kushuka na kuongea kauli njema ni tabia ya kwanza ya msingi ya mtu mwanamke mwema E, ni tabia ya ya wote lakini zaidi ya yake ni kama ilivyo sheria ya upendo na, na sheria ya utii kutii ni kwenye ndoa ni jukumu la mwanamke kupenda ni jukumu la mwanaume lakini na huyu anacho kipengele kidogo katika ile eneobalo sio lake na mwenzake vile kwa hiyo hata hii tabia ya kutii na kushuka kimsingi ni in tabia iliyo kibiblia iliyo ya msingi kwa upande wa kikeni Hatuwezi kuacha kusema ukweli. Ndivo hivyo. Na hata ukisoma kwenye Petro wa P, atoi Petro kwaanza mwanango wa 3. Eh, sihitaji kwenda hapo. E, lakini ni wote imetutaka wote. Eh, imetaka wote. Eh, mtendo msao wa 22. Kwa mfano, anasema msao wa 22, anasema ukatuambie watumwa wako. Unaona anaenda kujiita watumwa wake. By the unabii ile ndoto ya, ya Yusufu ya kwamba ndugu zake watamuinamia watamwaamkia inaendelea ina kutimia kila kukicha. Yani hapa ameshawaamkia hata mara 30. Eh. Kwa hiyo ile ya Mungu inakuja kutimia aliyeroka kwenye mlango wa 37 eh. Lakini msali 22 22 anasema tukakwambia bwana wangu kijana hawezi kumwacha babaye maana ukimwacha babaye babaye atakufa. Unajenga hoja. Yusufu hata kama alikuwa anajua huyu ni afomo kwa vipi lazima nifanye kwa hali yoyote ile ni adia hafi Baba yake ndio tayari Lakini hata kama angekuwa ni Mmisri wanamwambia, ukimwambia kama hiki kitu kinaweza madhara paka mzee wa watu wa Kafa. Lazima takuelewe. Hayo mtu anasema, baba Bukari, tukimrudishao, tukienda bila mtoto atasema akie okay, afanye anachotaka mimi ukali wake siofaa." Lakini ukimwambia ukamjengea hoja tujifunze pia kujenga hoja. Nzuri. Tena katika upole. Eh, tena katika upole. Eh leo hii kauli njema ni, t, ni, ni nadra watu kuongea leo hii kuongea kwenye kwenye familia ya mume na mke ukasikia ume gani unaacha shilingi 5000 ume suruani aah akina mama wao tayari hawafanyi hivyo eh ana gani wewe mwana harabu wewe hey, hey, eh hey, hey, wewe hey. ajabu ajabu Ma, ma, maneno ya asala ya uswahilini. na watu wengine wanafanya kwa kuigaiga alisikia mwanizaka anafanya naye anafanya jamani tuwe tuwe na tunaona hapa ni kinwa chema kauli njema be tunamsema duniani wa misari twaextra inasema hukajema ni sawa na mali mtu mwenye hukajema njema, njema. sio mwizi sio mjanja mwenye kiasi mwenye nini ni kama tajiri Katikati kati ya maisha yetu. Eh. Mwanamume mwingine anakwambia, mke gani unazidiwa kupika na, na hata na mtoto mdogo. Of course, pia kuna mazingira ya, ya, ya Kosa linalojirudia ili jiru siokuwa na mwisho. So, Huwa linaweza kusababisha eh uvumilivu kaisha pia. Eh. Hiyo yepo hapa kini katika ma kwa, kiwasi, kwa kiwango kinachowezekana kwa kiwango kinachowezekana tuende tabia ya kuwa na maneno yenye yenye neema ndani yake Twene katika kitabu cha tusome sehemu mbili tufunge tuende katika kitabu cha Waefeso mlango mstari wa Waefeso ni kama tuna uwezo wa kuweka kichwani tuukumbuke Waefeso 4:6 eh anasema eh Waefeso 4:6 Ukiwa una uwezo wa kusema amina ukiwa hapa hakuna kosa. E, usilale kama umesinzia eh? au kama mekufu, au kama kupendezewe. Haba neno uwezo ukayapata ni natoa garanti uwezo ukapata sehemu nyingine hapa Tanzania. Kwa kweli katika vitu ambavyo sikubahatika au Mungu ameniepusha. Hiki <coughs> lazima kweli niseme. My sita nasema vi. Fahesians sita anasema hivi. Ah kidogo. Pita wa Filipi nenda kulia zaidi wa Korsai samahani. Wa Korsai anasema hivi wa Korsai sita wa wa wa anasema hivi. Maneno yenu yawe naneema siku zote. Maneno mazuri alipo. No? Ya kikolea munyu. Munyu ni Kiswahili kingine cha chunyu chumvi chakora na chumvi ile kulea vizuri ni kitabu yani akiwa ya yanaladha ya maneno yenye ladha eh maneno ya mitaani mtaani mtu anaongea mpaka unaona shingo mi, mi, nani mishipa mi, mi, mi, mi, mi, mm. ya damu ya shingoni imemtoka maneno ya namna ile hayawezo yakawa na munyo ndani yake hayana muli eh anasema mpate eh, yakikolea munyu mpate kujua jinsi uwapasavyo kumjibu kila mtu pia siko hapa kufundisha unafiki kuna watu wengine wako kwenye makanisa makubwa Unakuta mda wote Mungu hahabu jambo habari ya subuhi niyeo yeah, kufanya nini lakini niwachukumu kama nani kama nyoka hiyo hiyo apada. Unafiki ni mbaya. Ni maramia 100 useme kwa ukali umaanishe kuliko kusema kwa unafiki. Amina. Um. Eh, yeah, unafiki mbaya. Eh? Yeah. Unafiki mbaya. Biblia nasema katika kitabu cha Mithali mlangu wa 15:4 pale haraka eh na ni ifunge ni ende kwenye hoja ya mwisho ya kufunga. Ndio basi unapokuja hapa ngemeye kustaki tusiwe wa kutoka kapa au kufika tu na, ku, na kugeuza para tuwe tayari kujifunza maneno ya Mungu. Biblia inasema wa Mithali 15 sawa kwanza anasema usani wa kwanza wa Mithali tano anasema hivi, jawabu la upole hugeuza hasira bali neno liumizalo huchongea huchochea ghadhabu. Kauli Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo ni tafsiri maneno haya kwa pamoja Yakobo 3:2. Yakobo 3 ni ile sura inayongelea ku, ku, kuweza kudhibiti ulimi. Kinywa. Hemsikia mstari huu? Na hapa tunajifunza eh tutaona baadaye Yuda alifarikiwa alichokuwa ankiomba kwa sababu ya kinywa chema. Eh? Kwa hiyo tunaangalia tunajifunza kutokana na na, na, na na neno la Yuda eh sio Yuda yule mbaya, ni Juda mzuri. E, ye yake wa Kristo ulizaliwa mwilini eh anasema katika Yakobo mlangu wa tatu mstari ule wa Yakobo Yakobo mbili anasema hivi Maana twaji kwa sisi sote pia katika mambo mengi mtu asiyeji kwa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu Awezae kuuzuia ulimi kuzuia na mwili wake wote kama kwa hijab kwenda kwenye ndani soma tu kifundisha kufundisha kitabu lakini Mungu anasema tunajukumu yani kama una uwezo wa kutoku lazima tunajikwa katika baba wengi lakini sehemu kubwa kwa mfano kwa hesabu mara ngapi mbele za Mungu ndani ya siku moja unataka ukakuta kama umejifua mara ishirini, mara kumi imetokana na, na kinywa kibaya na kauli mwili kama mwili utendaji ukakuta labda umechangia robo lakini sehemu kubwa ni maneno tuliyo nena mabaya of course yakeenda pamoja na, na fikira mbaya e, Kwa hiyo nasema sema tunajikwa mara nyingi lakini kama una uwezo wa kutojikwa kwa kinywa Nasema wewe ni mkamilifu kweli e, na wote ni mashahidi eh ili ninarifundisha hapa kwa kina mama wako wengi kuliko kina baba niseme e, ili ni tatizo pia kwa upande wa kina baba kinywa eniwepesi wa kunena vibaya nimehupili makosa iko sahihi sio eh kwa hiyo tujifunze lakini ni wote kimsumu eh he mtu aende katika hoja ya ni ni, ni, ni uh, nitaka kugusa hoja moja lakini siji kama nitaweza eh kwa ajili ya muda tunaona kwamba mpaka sasa kwenye mlango wa 44 ndugu zake yakobo ndugu zake yusufu Anayeonekana sana sana sasa sasa hivi ni yuda. Wale wengine wote hakuna naye semu. Najua ujumbe wake ni nimepata ujumbe kwenye hilo eneo unaohusu naofanana na Mathayo 22:14 na huko kwamba bila sema waitao ni wengi ni wachache. Mungu yuko anajaribu kuwapatanisha wana wa Yakobo. Na Yusufu ba hatimaye ile ile familia kupatana ile ilikuwa imeuzana na nini na nini lakini inaonekana naye wanaitwa wote wanafika misiri wote wanaenda wote lakini anayepona sasa hivi inaonekana ni mmoja ni Juda tu <tip> ndiye mwenye kupona hao wengine wako kimya kama mtu anaenda kanisani kimya haweza wake yani kama ni moyoni amepiga makufuli kila chumba huwezo kujua kichomo amenia <tip> e, pia tuweze kufungua mioyo yetu Bwana e. Kwa hiyo tunaona walioitwa ni wengi, ni ndugu wote, lakini anayekuwa mte ule anayeendelea kupona, anakuja kuwa Yuda. Unajua matokeo yake ni nini? Ndiye atakuja kuwa ukoo utakaoza Yesu Kristo mwilini. Eh, Simba wa Yuda atazaliwa kwa Yuda. E. Mlango hoja ya mwisho e, na nitaenda haraka kwa kweli kwa ajili ya muda mkini sana inasema tumeona hoja zile tatu za kutangulia ya nne na mwisho eh inasema kutoa nafasi yako kwa ajili ya wengine sio nafasi nafsi kutoa nafsi au kujitoa kwa ajili ya wengine unajua Kristo alijitoa nafsi yake kwa ajili ya ulimwengu mzima eh anasema kwa kupigwa kwake eh kwa kuchubulia kwake sisi wote tumepona ambao tumemwamini sio wote kwa maana kwamba kila mtu lakini Yoyote anayetaka kuokoka na kupata bila kuulipia. kwa ajili Kristo alijitoa imetupasa sisi wa Kristo sisi tunaofanana na Kristo kwa sababu ndio jina letu tutembee nyuma ya Kristo tuwe na na sisi of course hatuwezi kutoa uhai wetu kwa ajili ya watu wengine Kristo awokolewe lakini tuna nafasi ya kutoa vitu vyetu uhai wetu nafsi zetu mambo yetu hata mavazi hata vitu yetu kwa ajili ya watu wengine Ee eh, mshobi msali ule wa tuende katika kitabu cha mwanzo pale tupokuwa kwenye mwanzo 44 ya kufunga ile ya mwisho misho na nasema kwanza tuanze kuanzia mstari wa 31 mpaka 34 Biblia inasema 31 34 inasema hivi itakuwa atakapoona kwamba huyu kijana hayuko atakufa na watumwa wako watashusha mvĩ za mtumwa wako baba yetu kwa huzuni kabrini mstari wa mbili. kwa maana mtumwa wako alijifanyia alijifanya, alijifanya mdhamini anajisema yeye Yuda sasa Mdhamini wa ndugu huyu wa huyu kijana kwa baba yangu nikisema nisipomrudisha kwako nitakuwa na hatia kwa sababu E, kwa baba yangu siku zote basi sasa nakusihi uniache mimi mtumwa wako nikae badala ya huyu kijana kuwa mtume wa bwana wangu na huyu kijana umwache aende pamoja na nduguze kwa maana nitawezaje kumeneba baba yangu na huyu kijana hayuko pamoja nami nisije nikaaona mabaya atakayompata baba yangu anasema mimi niko tayari kufungwa kwa ajili ya Benjamin yuda yuko tayari kujitoa kwa ajili ya watu wangapi wawili kwanza anaangalia maisha ya baba yake huyu baba atakufa kwa hiyo yuko tayari kufungwa ili kusudi Yakobo asife lakini ile yuko tayari kufungwa ya kutoa uhai wake ili kusudi Benjamini atoke hivi ameonekana e, e, na eh naweza nikasisitiza sana maneno lakini Siitaji si, si, sihitaji sana nafikiri ni neno liko wazi wazi imetupasa ili neno hali hakuna neno la kwenye biblia kwa bahati mbaya Mungu amenilegezwa humo ili kusudia atufundishe kuwa tayari kuwa kama yuda, kwa ajili ya watu wengine Sio lazima wakati yuko nafungwa wewe eh ufungwe na wakati mwingine sio kudhamini kila kitu Biblia pia inatuzuia tusidhamini watu wa ovovu ovyo ovyo Mtu mwingine anasema ah hey, huyo hey, huyo jamaa namjua kumbe ni, ni jambazi liokubuu unajikuta kesho unashukuta uko kwenye matatizo ilo neno Mungu amekisema nasema mandangu sikubali kwa mdhamini wa watu waovu. Lakini tusaangalie katika vi, katika njia ya kibofu. Sihema kwamba katika maisha yetu, katika ule katika utumishi wetu mbele za Mungu. Unajua unajua inachotufundisha ni nini? nini? Soma jingine. Tusiwe wabinafsi. Tuwe tayari kutoa kilicho nacho kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Eh, soma jingine. Eh? Eh uh, tutajifunza mistari mi, nadhani shiko moja au miwili wa kufungia tu mistari eh, iko kadhaa Eh Eh na baranyige tunapo tunapojitoa eh tunapojitoa